cada nos tempois para falar un pouquinho con Carlos desa asociación de Riira eh, da Ribeira Cervantega vamoslle preguntar primeiro que é aribira Es donde está enclavado que máis ou menos eu xa o sei. primeiro saludámolo non seña sí, pero primeiro saludá boaas Bua... tardes Carlos boa tarde hola Boa tarde Boa tardes, bienvenido. Muchísimas gracias por aquí. At gracias por atendernos, Carlos. Bueno, aquí mi compañero decía que ¿dónde está esa Ribeira Cervantes? ¿Por dónde va a estar? En Cervantes, ¿no? Uh -huh. sí, ¿No? sí, correcto. <risa> Consejo de Cervantes. Bueno, pues eso, que nos enterámonos de ese trabajo que estáis a hacer con respecto sí. a Ribeira Cervantes. El sábado pasado que nos falou de la, pues, concretamente, a nuestra correspondiente... Fernanda Follananeira eh, eh, Bueno, pois queremos saber máis cousas Nosos en leintes tamén Moi ben ah, Mira, pois o término Riviera Cervantega É de creación propia sí. eh, Naxe xa que a día de hoxe A asociación eh, está formada Principalmente per xente das parroquias De Amusteiro e Vilasante, Que son ah. as que están situadas na Riviera do Río Cervantes Ah, ves, ves, ves eh, Eh, per ubicar a a xente que igual non no conozca ben a zona, eh, Cervantes é un concello de 1200 personas uh -huh. co catérito ascenso territorio dunha comarca catalana. Aha. Uh é -huh. eh, moi complicado, entonces, ter coñecemento da todas as problemáticas que, que nacen norte uh -huh. nas diferentes parroquias. Uh -huh. eh, por lo tanto, a nosa primeira intención foi crear a uh, unha organización per ubicarnos e resolver solucionar problemas da nosa zona. Moi ben. Que que un logotipo que ten aí unha troita no no Que ten algo que ver entonces co río, lógicamente, e despois o carón, pois o o centeo ou o trigo, non? Que son as tres as tres referencias etnográficas, non? Foron os elementos que pensamos que quedarían mellor. Eh, nun principio feíamos broma porque veíamos que era un logo máis de un club de pesca Pero... Nada, nada, nada sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero é algo que pertence á zona, algo que pertence á zona sí, sí, algo que, sí, sí, que tendes vos como, como referencia, porque precisamente ese, ese río, pois pues, é un río troiteiro, e ao mesmo tempo pois pues, tamén eh, o, o centeo ou o, o trigo, pois pues, tamén é, é un, pues, algo que se explota na, na zona, non? Correcto, sí, sí, Bueno, y entonces, que organización sen ánimo de lucro, pero que, que defende os intereses económicos e socioculturais da, da Ribeira, ¿no? Da, sí, sí. Eh, eh, eh... Pretendedes facer algunha cousa específica con respecto a, a todo o voso traballo? A comarca dos Ancares pertence ese, ese conxunto, ¿no? Uh -huh. Pero non deixades eh, para nada non de, non, non, non desate de ningunha das cousas que tenddesen previstas para, para realizar durante todo o que o ano non convocades aos veciños dádes noticia de cousas que queredes facer uh -huh. si sí, o, o obxectivo da asociación é ser totalmente transparente eh, cos membros e os vecinos es eh, unha asociación eh, creada... Principalmente para eh, pa a protección e conservación do patrimonio histórico, cultural e rural mm, de Cervantes, mm. a recuperación e perpetuación das tradicións da nosa zona, mm. que lamentablemente nestes últimos anos foranse perdendo, claro, claro, claro. e eh, preimpulsar e organizar novas actividades de, de interés cultural e lúdico para a xente da zona. Ajá. Uh -huh. eh, E, ese, ese tra, bueno, moitos dos traballos que facedes teñen moito que ver tamén coa recuperación do propio río, non? Porque vim eh, aí no vosso, vosso traballo algo, ou un número aí no, no, face, no Facebook sí. que, que intentades limpar un pouco o río, non? Ou polo menos había aí f, traballos de, de recuperación, non? Sí, sí, sí eh, O río Cervantes estes últimos anos eh, porase eh, cheando de de eh, a maleza de, maleta, ah. de, sí, de, sí, de sí. ramas eh, reventou por varios sitios. Uh -huh. eh, todo isto es responsabilidad de Confederación Hidrográfica Hidrográfico Cantábrico, uh -huh. o Cantábrico, eh a cual lle presentamos unha instancia uh -huh. eh fa e cousa dun do o dos meses. Sí, sí. Eh, queremos que paguen ser responsables bueno. da, do que les toca a ellos. Uh -huh. Claro, claro, lo que ye toca eles esta do que do que en realidad teñen que facer porque senón uh -huh. eso pode traer consecuencias negativas, non tanto de limpar o río como, como as beiras que as beiras tamén se enchen de, de ramas extraordinarias e eh, de árbores que crecen eh, acuático uh -huh. e non fan falta mm, o que compre por disfrutar do río, pero, pero con, con, con benestar coa natureza tal como ten que ser, non sí, non facendo daña, non? Claro, eh xa hubo consecuencias negativas fai un ou dos anos reventou a cascada situada a no Faval mm. ah, eh, a confederación ten eh, noticias e eh, sabe o estado do río desde fai por lo menos maito dun ano, eh, xa que unha veciña da zona puso un escrito similar uh -huh. eh, non faceu nada para medir a situación A, a Confederación Higrográfica do Cantrábico Pois, pues, bueno, vos xa filleste Deses precisamente para que eso eh, O teñen sí. en conta aínda non recibiste de resposta, según, según sabemos Pero que sí, estades en, a, a favor dese de traballo Outra cousa que quería preguntar ten, Facedes visitas a sendeiros Ou rutas para poder Recoñecer A, a, a, a, pero a zona Pero como está o río Como está todo eso uh -huh. Si, sí. sí. eh, de feito Eh, o primeiro escrito que que fixemos, fai tamén unos meses, foi en relación a, a la ruta senderista uh -huh. da, do Castro da Pena Tallada, uh -huh. que vai desde O Faval hasta, hasta O Castro. Uh -huh. Sí. Eh, é unha ruta que actualmente está pechada totalmente, eh uh -huh. uh -huh. se posibilita o seu paso e, debido a eh, o a un a eh pontes que están están Están en mal estado Claro, claro, claro bueno, Entónes pecharon precisamente por eso non... Si, sí, pero non arreglalas Vaya, por Dios Vaya, vaya. pues sí que é unha cousa desagradable Claro que sí bueno, por eso, Sodes moitos socios Tendes moito participación do, Dos veciños Nesa vosa asociación Ah, actualmente somos eh, unos 15 socios vale. eh, o apoyo ha sido muy grande da dos vecinos. Claro. Eh, desde aquí también gustaría decir que si alguna persona no se sintió eh, invitada a asociación, que sepa que, que o está perfectamente, que queremos que todos estén dentro eh, que tengan conocimiento interno de que hacemos, <risas> lo que hacemos eh Cualquiera persona vinculada con Cervantes eh, sí. está totalmente invitada a contactar con nosotros uh -huh. vía nuestro perfil en Facebook Riveira Cervantega o nuestro correo electrónico Riveira Cervantega arroba gmail.com Riveira Cervantega gmail.com Cualquiera proposta que, que, que quieran hacer seguro que será bien recibida te, te, te, te dala en conta para poder poñela en marcha, de verdad Correcto. que si sí. es que tengo cosa, ten desprevisto alguna, alguna actividade de, digamos, de, de presentación ou de, de non sei, sé, alguna festa ou algún tipo de, de evento que, para convocar a xente aproveitando que moitos dos nosos ointes por pues seguro que non verán, achegaránse a Cervantes, porque hai moitos dos nosos ointes que, que son desa de zona e o mellor facer unha festiña <risas> ainda que sexa gastronómica ou un pica-pica para poder de decirle eso e podedes participar con os tamén sería unha cousa bonita, non? Si, sí, eh, temos planeado de feito eh, na nosa zona era moi típico a festa do Carmen Ajá. Eh, no no feiase normalmente finales de xulio eh, sí. por tema de que a maioría de xente está na zona en agosto, sí. temos pensado pasarla na algún día de agosto Uh -huh. Eh, gostaria de eh, tamén gostaria de retomar a a merenda que espella ah, eh yeah. fallanos okay. eh, na zona, eh, os veciños xuntábanse precomer, eh gostarianos tamén. Uh -huh. Claro, unha romería, unha romería na que eh, a xente Correcto. participe con Además, part... traendo a súa comida, a, a empanada ou Me... a, a merenda come pues, dicir, sí, sí. a, a, a xente que é daí, sobre todo a de Cervantes eh, toda esa zona po, eh, eh, Becerrea, pois la gaita e xa bailando e aparecen, si, sí, claro. si, sí, hai moitos sí. gaiteres por aí que, tanto aí sí. como dos, como aquí dos, dos, dos da, os daqui, non sei, as xoación tamén van por aí seguro que sí sí sí. Nah. De verdad que vai a ser un, un acto extraordinario. Pois, m, m, fernal, eu digo, Carlos, eh, é un placer enorme terte aquí, e eh, saber de que, de que ese, esa asociación Revira Cervantega pois teña éxito eh, e que, que, que seguro uh -huh. que... M, si propoñedes tamén algunha visita especial a alguna zona que pode ser, por, por exemplo, visitar unha, unha Cobo ou visitar un... un, un, un, un, un sí, que, sí. Porque por aí hai alguna un uh, uh, castello uh, mesmo de un sí, casto de doiras eh, claro. tenemos intención de hacer cosas eh, Navia. En cara a que poco a poco vamos pensando y vamos organizando uh -huh. eh, cualquier cosa que vayamos haciendo eh, estará publicada en nuestras redes eh, si los vecinos tienen interés en participar sí. eh, estarán informados. Moi ben, eh pois segid de que seguide, seguide seguide traballando nesa, en eso, te, segid tema que, que seguro que teredes moito Hombre. éxito, seguro que además recuperar o rural é importantísimo porque de é donde saímos os, a maioría das persoas. é sí. ¿sí? eh, no? eh, eh, moi importante eh, desde asociación, tamén, un, a, apoyo, a asociación tamén gustaríame mandar un o noso apoio á asociación veciñal de Mandave na Viega, hm eh, ah, sí. tema do Castelo de Navia. Aí está. Sí, sí, sí, sí. Que penso que os ancares ten, ten suficiente con, eh, como para que nosotros non no, no nos apoyamos entre nos. Hombre, eh... lógico, sí, sí, sí. Bueno, pois, pois sí, sí, o castelo de Navia compre é unha insignia dos do ancares, digamos así. Mm -hmm, Totalmente. Lóxicamente que, que, que sí que teñe que ver algo que coa, coa vosa participación rural é ah. importantísima. Porque <coughs> aí a contaminación aínda non chegou. Non. <risa> Verdad? Mm bueno, contaminación como tal non, pero o descuido por parte da administración, sí bueno, eh... aí é donde está o mal ahí está por, <ríe> eso, por eso está Desbosei está Desbosei <ríe> <Está del> <ríe> traballando para que eso... Sí, no, señor. No sé. e deixalo por escrito é importantísimo tamén Exactamente. é moi importante, sí, sí, claro sí pois porque... pues nada, te, teis que vir eh, a, a, a festa da gaita quinta de decancelada ah, que, que, que presente precisamente Armando anda, sí. moi ben sí, sí, sí. bueno, pois desecharte moitísimos éxitos Carlos agradecerche que estiveras connosco durante estes minutiños sabes que a radio é cativa en estas cousas para poder sí. comunicarse pero se si tendes alguna proposta especial e algún traballo que comunicar que saibas que nosotros facemos nos eco e, e, nun instante nos ponemos en contacto contigo para facelo público muchas gracias, de verdad Veña. Gracias pues, apoyo. pues un aperta muy fuerte y hasta Carlos, si no nos vemos antes, hasta verán muy, igualmente, un aperta grande hasta luego, despedimos conmigo